ndaan planaren berrikosteak eztabaida handi batekin abiatu da asteazkenontako Herrriko kontsiluan hirigintza plana berrikosteko irizpideak eztabaitatu dituzte. Etxe bizitza berriak erekitzeko baimenak bizitoki sozialari estuki lotuta eman nahi lituzke herrikoetxeak. Gaur egun hamar bizitokitik gorako batimenduetan neuneko hogeita hamarra behar duelarik. Horiek baino txikikoak egin eta gutxien ez ehuneko berrogeita hamarra soziala izaitea, nagaiako luke gobernuak eta kopuru eta herriko gunearen arabera euneko irurogoita marra edota euneko eun ere bai ikerre li zalde endaiako alkate ordea endaia, endaia osoari begira osoari begira Uh, bost etxe bizitzatik goiti euneko berroita marra etxe bizitza sozialak izaitean, batzuk aloka iruzkoak, beste batzuk uh, ba, jabekoan, uh, eta gero zonalde batzuk arri, uh, aurri ikusten dira, densifikazio baten emateko. Densifikazio hori etortzen da, badugurak onzere nahi bat, dela uh, endaia inguruan diren lurrak oiek, uh, uh, babesteko besteko eta lurroiek uh, aktibizatik laborantxa aktivitateak plantan ezartzeko operaz. Oposizioa berriz kritikoa da udalkobernuak egiten dituen diagnostiko eta aurrekuspen guztiekin. Hendaia ja, gehiegi handitu dela jada eta datozen urteetan, biztanleko purua gehiago emendatu, baino egoera mugatu beharra dagoela uste dute.